Він і сам чудово грав у квідич. «Жартуєш!» Була вечеря, і Гаррі щойно розповів Ронові, що сталося відтоді, коли разом з професоркою МакГонегел він покинув учнів на Галявині. М'ясний пиріжок у Роновій руці завмер на півдорозі до Рота. «Ловцем?» – перепитав він. Але ж, першокласники, ніколи ти, мабуть, будеш наймолодшим гравцем за ціле століття. Докінчив за нього Гаррі, запихаючи до роти пиріжок. Він надзвичайно зголоднів після всіх денних пригод. А вон сам мені про це сказав. Рон був такий вражений, такий приголомшений, що просто завмер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 Все це, це супер, але нам треба йти. Лі Джордан каже, що знайшов новий секретний вихід зі школи. Можу заприсягтися, що це той хід за статуєю Григорія Улесливого, на якій ми натрапили ще першого тижня. До зустрічі! Не встигли відійти, Фред і Джордж, як з'явилися не такі любі гості –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 «Звичайно, чув!» – втрутився раптом Рон. «Я буду його секундантом. А хто твоїм?» Мелфой зміряв очима Креба і Гойла. «Креб!» – вибрав він. «О півночі, окей?» «Зустрічаємось у кімнаті трофеїв. Її ніколи не замикають». Коли Мелфой пішов, Гаррі подивився на Рона.